الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ق ف ح صاد ذكروا رحمه ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا سورت مریم سوره کا پسے ذکر کو نزول کې پس سوره فاطر نه دي سوره کاهب کې زفد شبوحات وا سورت مریم کې لغیت ته پورا کوي پنوور شوبا تو سره د امبیالې مسلط والسلام په حق کې په داو چې وي کې نافيد علم غيب وا او دې کې ترقيدا ايج زکر کوي چمبيا په غيب نه کوي بلکه عجز دي الله ته فريات کوي ادریم داوچی سورہ کافی ختم کب مسلوان دی جنما الہوکم الہو واحد ادریم داوچی سورت کی داگی تفصیل کئی اوصل اورم داو سنچ اغیقی اصحاب که او ذو القرنین عجائب دیکن مواقعات دا انبیاء ذکر کئی او پین زمداؤ التا اصحاب که فویلیو جو جدا کی قومنا او دا دید دننا ویزے دلتے ابراهيم عليه السلام فلپلار پل توي وات ازلكم وما تدعون استازونه جدا کوي غوا سوره كهف کې ویلو ده جنات به حق کې اڤات تخزونه و او اوليا او دې سورته ابراهيم عليه السلام فلواز کوي تلعوذ الشیطان شیطان خبر امام نه وی کنه داغه تعوی داری موکا سره که په ویډیو کا و رات کلمات انتخرجو دا کلمات اتخاذ الولد ډیر درنه کلمات سره مریم کی داغي تفصیل کې تکاظ السماوات او تفطرن لمن دمردران دي جسمان نشي ټینګولې زما کې نشي خورنه سوره كهف کې ویلو وينذر الذين قالوا اتخذ الله او مريم په اخر کې وایي وتنذر به قوم اللتا مشرکین قوم چې جګړې کوي سوره كهف کې هم د مؤمنانو په صفت کې راغلي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ا د مریم باخر کې به هم وی چې الذين امنوا وعملوا لهم الرحمن غطا سوره کا باخر کی رد شرک کلو شرک فی عبادت ربی احدہ ندی شرکی د خپل افسری څوک سوره مریم کی داغي تعبیر او تقوا سرزیات تقوا سم مطلب شرک نزان ساتل بیا بیا وی من کان تقیہ ان کن تقیہ داوود صورت مریم دا تزرع لمستجیبینو څنګه بغیب نه پويږي او دغه سه فریاد کوي الله تا مقربین بنديان دي او الله تفریات کوي کامیاب دي قولیادی او صورت دوی سیدي اول ایسا تریاسٹھ آیت پوری دے کے دا انبیاء و ذکر شپگ انبیاء شپگ انبیاء و ذکر داغی آجزی داغی فریاد اللہ تا محتاج دی انبیاء ورپسی دو آیتوں کے عجز دا ذکر کئی چون ساٹھ پین ساٹھ کی امانت ان ازدلو اللہ بھی امر ربک جبریل اللہ سلاموی مونخ و نشورت لزمو کتا سوچ حکم نی شوی در افستا خدا غینا پوری زواجر دی منکرین و لر او تخویفات تی صورت کی سوره ممتاز دې پایجز در انبیو السلام علیکم او په کثرت ذکر زرحمان چې د الفاظو کې زیات راغلی په نصب سره نور سورتونو ته بسم الله الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد اللہ پویی بمعنا دی حروفوں ابن عباس رضی اللہ عنہم آوی اسم من اسمائل اللہ تعالی تدہ اللہ پا نمونو کیا نمده او دعا سی حضرت علی دی اللہ عنہم دعا بکولا رضانم بیا غسط بیا کا بها یا ان سواد اغفر لي ناري نو معلومي هغه ما شعور وس ما و کنه دي خدای الله د اسماو نه دي ذکر رحمت ربك ادعو زكريا دپوسې صورت کې هاذا بیاند د رحمت ربستا چکړې او پخپل باندي باندې زکریا علی السلام دريواله سورته کې ابد ابد له فزر اولې چې دې 2 دريواله سورته مطلب یو بل سر اړینځ دې سورې بنی اسرائیلهم هم د اپ دې لَگَهب کیم انزل علاب سیہی او سنے مریم کیم ذکر رحمت ربک عبدہو چ ټول محتاج ز الله تا دغه په دې اسم باندې ذکر کئ چې هغه اشرف الاسماء د حضرت زکریا علی السلام اول او دغه جزيه او سو قسم اول تزرع او سوال کول الله تعالی او پاره کې خپل ذمرا جزيه چبل زيدا سن سند بیان کړی سوال کوي بیا ورپسې دا سوال علت بیان نه کیدا سوال لولې کومه ایکی زمان سمت لفت دی اب یاد آغی حکمت بیانی ازنا دا ربہو رب ندان خفیہ کلی چھے آواز اکڑے اوک پل ربتا آواز پرو رو ولی ذکر چکین پرو ذکر او دعا قرانو سنت چسمره بیانې مدا سره شرط لګئی چې په دې کې وجاهر نکي زګم پر سرینی مدححو به خپای دعاې الله دې پیغمبر صفاتو کو بدی باندې چدواه کوله خپټه پټه او دا دیره قبليګي وني بعید عن الريای <تصفح> قریبن الى الاخلاص ریان بچی او اخلاص تڑیرا نزدی کنا نا قبلی گی امام بخاریم بن کسیرم وی چنو کانا نجارن یا کل من عملی دےه فی النجارتی د میصریو ذکریا الله سلام او خپل میصری ته به کاه دا کدي زمانه کې څوک پر نچر جوړي المارې او میزونه او کرسي او زکریا الله سلام دعا کسبو په دې به ځان پیدا کاو نو د سوال دعا اور بادب سره قال رب اني وهنا لازم مني وی ویچه زما رب بشکار واست شو اډو کی زما وشتا علی الراس شیبان او لمبش و سر زما د سپنوالینا تمره کوډایما چې بدن می ټول کمزور شه دا تعبیر یې د زهار د عجز د پاره جا جزې دې توې خام په لم ما کرب بشقيا او نیم زو جسوائل کوم په دعا کې استانا اي زماره با نامرتن کله چې ما استانا قبول کړي نو د هغه په بیا سوال کومه تام وسیله ده الله ته توسل اله الله به احسانه القديم جلاته ما سره په احسان کړی دي د غيب او بیا سو ال کومه تام وسیله یې او حاجت توبنده نه واړی نو مر چرتما سر پروش کډیر خکلیو نپاره پند باندې بیا را لومم ده ہے حیثیت ته دعا نو سی علت بیانې چې اولاد غوالمه خو دې کی مطلب څه دی و انی خبت ورائیم ای شکرز ی ریکم د زه خپل وارثان نه چرسټه دی چې دی لایق ندی د نبوت مکانت تیمراتیا اخرا او زمما ابيبي چې دا غشندله فحبلی ملتن کولیا له توبه خماته د خپل طرف نه سوق دا سو وارث اولاد یریسو نی و یریسو من آل یعقوب چه دمانم میرا سوسی و ده تول خاندان ده یعقوب علیہ السلامنا ده تپتا چه دمان ده وارسان چیزی کانو شرار بنی اسرائیل بنی اسرائیلو کدا نیک عمل نو له ویارې چې کزا مرشم نو بس نو قوت به ختم شي زماره خاندان نه به ختم شي نو سوال کوم چې سلسل دا سلسله جاری نه ذکر کو چې د دین د ځای کې دوه ختمې دونې یریګه ما نو سوال کوم اگر کو وخت داسې دي چې ناس لایق ندي په وازه مه وکړه ته ډېر پټو د خلکو نه پنا تشکرaporeونه خان دي چې دی ګډا تا ګوره دیم سوال کې دا اولاده نو خلق او خبر ځان ساتم او دريانوم ځان ساتم مطلب په کې دا دی میراث نمراد میراث د علم او د شریعت ته صاحب د کشاف وای او د مال ندی ذک انل انبیاء الا تو رسول انبیاء او نه میراث نشولې همنا علم او د نبوت ته وجعله رب رضیا او ګرځې دي زیل را اعظم ابولي شوی خپل و فعلن روح المانی وی یلنه چې تاسو زیاراکې چیکارونه استاد رضائی خبرې استاد رضائی دا څه زیه واره استاد ولې لا نه چې سوال کینې پورا سوال وکې بیا سره د خپل شرطونو د صفاتو نه و会 کینې د مطلق یو لږ سوال ونکې مطلق یو لږ خو پیدا من نه بیا کینې اور سره باید شرطونه لګې چې قابل وي صالح وي نو دغه یادت کری علی السلام دعا قسر ایداغی حکمت و عیلت ذکر کو موزد طرف نظیر یا زکریہ انہا نبشیرکا بغلام نسمو یحیی اے زکریہ علیہ السلام من زیر درکوتا تا پیوزی سرا چنم دا غبا لم نجعل له من قبل سمییا چموږ نه پیدا کړې دلرا مخکې د دینه تو زمسل سمین یا زپو ځانتي په نوم کې چې دا نوم مخکې ځاناو دا زنوم شاول سمین معنا یا په نوم کې شریک یا په نورو سیباتونو په تقوا کې او فاعد کی دد بو شان ته مخ کې سوکنه تیر شي بیا زکریا علی السلام عجز بیانای د تعجب په حیثیت سره یو ر الله ولذیر ورکم او تعجب کوي قال رب ان لا يكون لي وی زکریہ علیہ السلام اے زمار ربا سنگ بشی زمار دک پارا حلک وکانت مراتی آقرا او دا غبی بی زمار شنڈا چپ زوانے کیم اولاد ندے شوی وقد بلغتو من الكبر عیتیہ او یحال داگی چزر سیدلیم دا بڑاوالینا انتہا تا د نور انسان نه وډا کیږي چې کوم خپل ځان خو وکړا نه چې ډوکی زاړ شو سارتک سپین شو د نن په نور ګډاوال نه ای په داسې وخت کې با اولاد څنګه کیږي ځکه دا عادت نه خلاف وې دا مات له وڅیګنه زو بیا نووي عمر توا پښیمانه بیابا اولاد کیگی نو اللہ وینا قال کذالک اوہ اللہ چی دغس تم اوستا بی بی پیدا کیگی قال ربکا رب دستا ربوی لی دی اوہ علیہ حینن دا کار پا ما باندے آسان دے سنگ چی هر کار پا اللہ باندے آسان دے وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا او حالت چې ما پیدا کړې ته مخکد دینه او تنه په دنیا کې څه شي ځان تا وګورم څنګه ستاپه د ایس سانو مزه سي تعالی در درکو نشم نبیای جو ذکر کوي او <mile> احتیاج چې نه خا نشانه غواړي جماعت علماء خو هيڅ زماولات پیدا کیږي زه په دوخ کې ستاسو شکریا ده کوم او ستاسو عبادت او بندگی کې به ډیر زور لگوم دغه نعمت به حاصلېږي نو قال رب اجعل آیا ويذكر يا علي السلام اي رب اخي متا سلام ناري کوي وا خبري لتاستقر نفسي ويطمئن قلبي ابن كثير وي يخبر ما دا پريشاني لريشي خبره وا يپنشي کنه اصلا باوی مضبوط شي اگر سوالونه نا چا انبیاء اکلی دا اللہ نا نا دا غیبہ کی مقصد ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام نا ہمویلو چولا کلیت میں انا قلبی قال آیتو کان اوی اللہ چن خواستا دو اولاد دو پیدا کی دو الله تكلم الناس سلاسه لا يعن سوييا تب خبر نش کول خلق سرا درشبي دري روزي انور بتول خص سالم روغ موټ تندرست به سويين بلا خرص ولا مرض ابن عباس رضی الله عنه دانه چې غنیتوبه خبره زکه نشي کولای چې چا یا وسه بیماری راغلي نه هیڅ باندې تا خو وخت و ولې دلته غنخه درکړه دا یې علامه ده زکه بل نه خو به ځکه چې ستاره بدن نو بارینو هغه به هغه کې مشکلات یې کنه تبه میاش وسایي کې خدا علامه حدا کنه چې څنګه خپل بدن کې دا او دا موناسيبم دا زګکل چې بنځته یو نعمت حاصلېږي نو مخ کې به زحمت راضيږي چې کله ته دالذ رحمت دروازه کولا شي نو دلته واستا جبه بند شي دې او تعلق شته کناګر کو ضدیت ته خوبيام واخراج علی قومی من المحراب وکاله چې واخراج یو جبهه بند شو نو وروته په خپل قوم باندې <محرام> ز <محرام> الغرفۃ کامرا عبادت او عبادتخانی تویه نجيبہ خو بندم واو حایلم اشاره او کړځیتا ان سبحوا بکرۃ و عشیا تشابه سبق وای کنا ولیناس خبرې کوې اذان بیا و سول لکنا چې څوک به دغه سی پاکبلت کنا چو وخت مزايه کوي سبق مې راوي ان سبحوا الله تسبيح واجب بكره تم عشيا بسحر کې حکم ذکر کې هر وخت مطلب څه نه دی عموم الله عليه السلام پیدا شو ابيات اليوم شو که دمو راشه چې د کتاب د ټینګول شو والله ته امر کو یا یحیی او کتاب او وی کوه ای السلام دین خدمت نه کتاب راواله کله دین خدمت سي د الله کتاب واهله دا کتاب تورات وکنه اغه رسول الله سلام دو وخت چې بل کتاب لا نازل شو زکه یې صالح السلام خبرستو راځي نه تاورت به انبييا او راغستو باقي به دین خدمت کو په قوت دیر په محنت او مشقت سره مجاهد وی بی جد او اجتهاد په ډیر ځان بکړه او د الله شان دی هغه میراث پاتشوي د ام بیا مونږ تا د جچا قران ته لاس دی نو بس مهنت ته مهنت ته او د الله شان ټیکیدار څوک به پر یاد کوي چې ستړي شو ورځ ستړيواله د لحدیکان دا په دنیا کې نه دی په دین کې دنه په دې مخه پکیږي ذر کم کم زين ارازو او کتاب په سمون دیو زده وايي الله وی لو چې په قوت نه دې کې وکړاوی کنه واته نا والحکمه صبيا مون ور کړو دتانو بوته او مشموالک قام عادت پیغمبری به ور کوله نو سلويخ کاله پس و نه داینه کله خلافم شوي دي لازم نه ده مودل په دا سه وخت کې چې لابلوغتم نو رسیدل سوبيري کوي به له شوي نهي الحکمه ابن عباس وي العلم والفقه دام له وركلاو ابي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه من قر القرانه قبل ان يحتلم جاء قران فداسه وقت صدق فقد اوت الحكم وبيا ناغام دا دی ایت لان دی راغی چه دل ایل امر کلیشو مخکی بلوغ نه دیحی علیہ السلام پشان وحنانم ملدن او ډیر خوش اخلاقا زمانگ دو طرفنا وزکا او ډیر پاکیزه وکان تقیین او دی پرزگارا دیسی پتون دی چکی اللہ را بلدو <سؤال> چې نرممی او خو خللاقی بک ډیرهوه د بدن د ځلو س پک ډی او ذک نمرات تذکې د نفسته او کات نهدي او تقی پاکو د کوپه او شرک کو هر قسم ګناوو په فواحش او بررم بیوالی د او دې رنی کو په خپل مور او پلار باندې ولا مې كون جبار جب ناسويان او نو دې سرکشاو نافرمان والسلام علیه د الله طرف نذیته سلامتی 아이 خاص کر په دې دریو یو کې مولی دا مولیزا پا پاغورته پیدا کړي شو او یو مے مو تو پاغورته بیا بمري او یو مے یو باسو حیان او پاوردو چه بیا باب پاسو لشی جوانده دو کس بیانی سوری ہوئی چه او حشا ما یکونو لعبدو فی صلاح سے مواتنه پیرا پریشانی پا بانده بانده کم وقتنو کی پدری و وقتنو کی او چه پاره یانه ای کنه چې داس او بیا چمړشینو دوام ډیره د دو وحشت او بیا د قیامت نزدې دي درې وختونو کې ذکر وکړه چې په دې کې دا الله طرف نه په ما باندې سلامتی 아이 مدا ځوان انبیانو ذکروش عجزې زکریا اله سلام چې قدم په قدم بلله سوال <تصفح> الله تعاجزی او درسی دے حیا علیہ السلام حضورین ذکر کوي حضرت عیسی علیہ السلام او د مور مریم عجز ورې رجو سره ذکر فی الكتاب مریم بیان کا په دې قران کې حالت مریم ازن توزت من اهلھا مکانا شرقیا کله چې د ربيع تر شوا د خپل اهل نه دخل خلکنا داس دا یو زیتاج مشرق طرف ته دا عجز دی په صورت ته تقوا کې بس د خلقنا لالجوا شوا د عبادت ته پارکیناسته فتخذت من دون حجابا ونیو دخلقنا بیارتا زان لازاید پردی فا ارسلنا الی آروحنا نمونگ راولی گو دیتا پل روح جبریل اللہ سلام فتمسل للا بشرا سویه مخامخش دیتا بندو برابر بندو بشکل کی تا یواز دې په صورتو تکلیف کې تکلیف پیراوی هغه دې ز بار یوداشوا او ځان لکیناستا چې ز دلای عبادت وکم ثغور الله رب له عزت داسه خلق واخی کنه ها نزدک اغه او جبرایل راو لېګو خلک خلق دنیا که دیرو بلچا تینرا لیگه اللا اوگوری بانده تکنه چه ده ده خیالات ده ده عادات او ده ده وضع و رفع سنگه ده چه خواقی ایشی نو بس زن تیرانی زدیکی نو د ده عادتون ای خواق شو کنه ذګدی کې تقوا را لادی کې ځخلق نه جداي را لا پرد را لا دټول دو الله دنز دې کټسباب ثی کنه نه ف ارسلنا فیز کراوه چې بس داس شوا چې لایقه شوا چې دې سره ملایک خبر یو کی او دې کوم دې تا روح جبرئیل السلامه ا نسبت ی الله ځان تکړه نبرابرارو دیتا چې له وکاتو نو بنداو بس د بندا به شکل کړه دیتا خدای لم نو چې د اسوک وکنا کني سومره لو یا ولی یوسف صدیقه وا قالته او مریم ان يعوذ بالرحمن منك ذو فناغالم برحمان ذات سرстана ان كنت تقيا کته د الله نه یریږي نو زمانه ډډی تشه تقیا تماما بیا بیا وی دغه آیته په سورته استعاظه کې ټول عجزیده کنا ها بنا په کیا سره غواړي پر رحمان ذات سره یعنی مطلب دای چستا نظر کې باول الائی بیا که سو راځينا ورستینو ورو فاول بطو قناع پا رحمان ذات صلواردی قال انما انا رسول ربی کی اوی جبریل جبیشک ازخو استازی ما در ربستانا ما انسان نیم رسول ربی کی رسولیم در ربستانا زکمات روحناو بکنسا فور رسالت پیغام توئی رسول پیغام راوړونکو نو مرسل له طرف نه اچاغ الله دې یو مرسل شو الله شو یو رسول شو جبرئیل شو فور رسالت کم ده پیغام څخه د پیغام چاوت الله ویلی خبر الله کړی خدای راو رسیکنه نو دےغه پیغام دے دی الله ویلی دی ما ته لئ احبل لک غلامن زکیا چه مریم ز بخم تا, تا یو الک پاک جبرئیل دغه خبر نه ده غوري ز چا تا اولاد نشم بخله نماز نه نشتنو بل ته دا اللہوی لآحبہ لکی غلاما حکایت من الله روح المانوی سمطلب ارسلتو بہذا یا ارسلتو حذا الملک لآحبہ چلاوی دا مفرشتہ میں تراولی گلا او دا پیغام دی چزتا تبخم اللہ خبر آخا. ناغ مشرکان برایلی اندل تدوکشیوی اگی دا دلیل نیسی چو گوره جبریل ورکولی شی کلاو شو کنا اگی حلار کلاوی کنا نبیابا که ارسو کرای شی تر غوص پوری و تر ولی پوری ارسو اگی نقصان سی جهل شیخ الاسلام وی دا اکسر حلق کفر د جهل د وجه نه دي په الفاظو د قران قران په الفاظو نه پويږي کی هغه چه ال عمران کې ویلو هم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله مشابهات تو کې ولی لګيای شيک ثن روابسي نه د کدی چې تن, تن راويستو ویداه جبريل خبره ده نه ته په پیغام نه پیغام بس شي رسول صفت کې داشتا ک نه ها دا پیغام د الله طرف نه داوي چلا وای چې بخم تا ته يوه هلک پاک قالته ان یکون لی غلامم اجید پا صورت تا تعجب کی اگر تعجب کی اوی مریم سرنگی بشید ماد پارا لکو ولم یمسسنی بشرن او ندر سیده لیماتا سوک بندان ولم اکو بغییا او نیم زوبتکارا قال کزالکو اوی جبریل چیده سبایی کنا چسنگتوین دقصی دا دیسالی سلام پلار نشتا قولی قرآن ویلم یمسسنی بشرن قال ربکی هو علی یحینن ویلی دی ربستا چی دا کار پا ما باندی آسان دی قولی نجح لہو آیتا لنناسی دا بی پلار پیدا کومان چګر زومې د خلقو لپاره عبرت دا وړې لري عبرت چې د الله پا قدرت باندې چې به پلان یې پیدا کوو وروته ورحمتا مننا او پیغمبر وې نو رحمت وې زمونږه طرف نه په خلق باندې هر پیغمبر رحمتي الله ترپن په خلق باندې وکانه امر مقضیان او ځکه رو فیصله شوي د الله طرف نه نو ګوره السلام ته حضرت شیخ یو کتاب اصول سنت او یابل تقریبا د او کاثب شیخ القران محصود الزمان ایت من آیات الرحمن ذی یو ګوراتا دیوتا سووین نو خپل دره چاله کنه چې قرانم ویلې نه دي چله پیغمبر ته ایت ویلې دي کنه ا دې جواز شته دي ایت سی د الله د قدرت یو او دا تول عباد السالحین چیدی کنا تا دا, دا اللہ دا قدرت نخی نمونی او دا ایسیو پا صورت دا بشارت کے خوشخبری والا ورکڑخان فحملت و نویغست عیسی علیہ السلام پکیڑا فانت وجت به مکانا قصیا پس بیارتا شو په دسران یو ځاسې زېتا چډیر بیارته دا یوه دي په صورت دې په امتحان راځي پارچا باندې پیغمبرانی کولیا کرام ازمه اخفراد ډیر سخت فاجال مخا ذیلہ چې نخلا نراوست دیل راغی درد دویلی عدد یو تنید کجوری تا اگر بیر تزید داو دا اگر اقبلی با دتخانی نراپاسی داو اجا امانا مجبوری کلا اگر درد و تقلیب چپی نو نداسی زید ترالی چاگی کې دا مخکنه کجور اولاد واغی کې دا مخکنه نهر بیدلیو انه چې دا وخت پیدا شته قالت رایا لیتنی مت قبل ها عذ او كنت نسیاں منسیا نبی ډیر د پریشانه په حال کې چکاش چې د دین مخ کې مړه شوی وي چې دا وخاو د دروازه مې نوی لیدلې او ایز په دنیا کې یې رته راځي چا مې نوم ناغستېم دا مارکسوال نه دي یا له قبل آ دا انسان پریشاني د دې ته غلبې حال وې غلبې حال کدا څه خبرې کی کنه یا قبل السلام ویلو یا اسف على یوسفان ادا څه ډیر انبیا او اولیاء دا څه دائی شعرکی دیتا چه انتہائی سختیه و شدت پا پاک و خلق و کنا فنا دا من تحتها نو آوازو کدیتا جبریل اللہ علیہ السلام ذکر دید از ایوچتو او لارتی وا او لارتی نخکتی لاری نو تا جبریل آوازو کدیتا چ غم مکا وکنه الله تعالی نه احسان کړی دی دا خو خوشالۍ شي او دا غم شي نه دی دایږځ دی په صورت ته تسلۍ کی جبرئیل له تسلۍ ورکی الله ته مغم جنکیگا قضیا علی ربو کی تحت کی سریه یقینن چې پیدا کړی دی رستہ ستا سرا یو نهر اکثر ہم دا مانا کن اپادو دا قول کلے سریعا نبیلا یو معزز عزید اللہ, اللہ درکو شغیس علیہ السلام در وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِدْنَ نَخْلَتِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُتَبًا جَنِيًّا ولې چې اوس خبره ده کور شوا د اولاد شو بل بچوم نو سبا بغیر د مهنت نه نکیږي چې ته دا چا د مهنت نه ما د خدمت نه ما ولې چې دا کار کینو ییو کنه حضرت مریم یو وخت کې چې کله په خپل عبادتخانه کې ناشته وا بیت المقدس کې دغه سبو ته میوي راتلي هغه نه ونه ساندلي نور سكي زګا واه كه د دنيا سره رابطنه او اوس خو رابطه پیدا شوه زي پیدا شوه بیا ود د پار نور ضرورت پوره کول غاړي الله ته دل توي چ اوسه مهنت تا جتي نو اوس اندازان تا وحزي اليكه او سنده زانتا بجز نخلطی ده غونا ده کجوری تساقط علی که رو تبنجنی اچرا پتا بانده کجوری تازه تازه ده اجد ده په صورت افتقار کې بنده محتاج ده فقیر ده فکولی وشربی وقری عائنا اللہ استا طول ضروریات فراد کواده دی کجورونا اوسکل کواده دی عبود دی نهرنا وقری عینا او یخی کاخ پلیسترگی په علیہ السلام بانده نداد غم خبری خونه دی اللہ ستا طول در رویات کرکلو نا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا دايجه زه په صورت ته تدبیر کي اوس ته الله تدبیر کي چې خلک به خبر شي څوک بسوي څوک بسوي نو ته به اړین اسان ځان بچکه تدبیر د تخيما کچره تا ولي ذ د بندياننا یوتن او سانه تاسو کي فقولي نو اوه یوته اینی نظر تو لررحمن سو من ما منخ تکلی دا در رحمن زادت پارا در روجی د خبرونا فلن اکلم اليوم انسی یا زبا چری خبر نکوم نم روزی دیسی او بانده سرا پست دینا چی دا کمی میوکلی دا سرا دی له خلق بوي چې خبرې خوکهلې غوډه وګورم ما څنګه روزه پس د دین چې دا مې د پس عباس دینه پس خبرې نه کوم کنه زنه څخه لاس کو پدینو له سله خبرونه یو نه خوي نه نیم خبر رضان په دی باندې بچو ثنا الله وت طریقو خو وا هغه وخت داس مشهور وای تا روزه ما وخت چې خبرونه وای روزه کړکنه اډی رسانه روزه وا په ورځ ښکاکنه او دې کې غنښتہ بیا منسوخ شو کنه فاتت تحملو وراغ لدا فیصل السلام سرا هغه خلق قوم ته چې په لاسو کینیوله وږي کینیوله و اوراله چوزبه خلق ماله مبارکی ور قالو وې دې خلقو يا مريم لقد جئت شيان فريان اي مريم تا قرات لوک او داسې او کار تا چې ډیر توفاني دي ابو عبیدوی العجیب النادر ناشناکار دیوکو دارسوکو دا عجز دیو اس صورت اللوم کی گورا هرچا ملامتی آن اغسط دا کنخواب دا ام خلق ملامت اکڑیوان یا اخت حارون اے خورد حارون ما کانا بو کم رأسو انو پلارستا بت سڑے و ما کاند امو که او نو مرس تا دا سی بدمه دا دا اخت هارون سماند بس یو سلی چی شوی پتقوه که و پریزگاره که اب یا سوک دا پیدا شید دا اغا پشن نوی تا خود هارون روری تا تا هارون خوری یعنی تا اواحدتم منهم انا روح المانیوی دي تایجد نش در چې دا د په نسل کې و په خاندان کې اورښتہ کې و انا بس دا هغه په شان و په تقوا کې نه ځکه یو څرګند نسبته کوي فاشارت الی خبره غنکو لی نشانه په طرف د عیسی علی السلام چې دا تپوست دنو کې قالوا ویری کیف انکل لمن كان في الماضي سبييا سنغ خبروک هغه چې اسره چې بزانګو کې دې او ماشوم یی وقل دا چې دا ورځو کنه بس اصل کوئی چې نا سلوې خرد ته رشيوي شو نو بیا راوړ دا عام شهور عادت د خلقو کنه نو حال ماشوم په دې معنی نه پغېږ کې معنی مرغې ټوموي زنګو ټوموي ناغه سر څنګه خبرې وکړي قال اني عبد الله وی عيسى السلام چې زه دلته باندې مان اجد حضرت مريم تر دې دی پورې او ساجد د عيسى عليه السلام شروع کوي نو اولي او عبد الله وړي دا وړي اعلى صفات دير اعز او اشرف صفات دي نه محقق نو دي تمان سب د عبدیت وي ايز عيسو عليه السلام په منصب د عبدیت کې چې مقام د عبدیت ته تحصیل وکړ نو چې خدای الله بندېما تلازي نه ما اکانیل کتابا را کرده ما کتاب نا فیصله کرده آتانیا قضوا ایوت یعنی قرتبی ہوئی مراکی با ما کتاب چکل وخشی و جعلنی نبیا او بگر زیمال را پیغمبر و جعلنی مبارکا او بگر زیمال را دیر فیدوار که انکه خلق تا رسو انکه خلق تا مبارکن معلیمن لیلخیره شو مانا داکه ادویم نفاعن زمانه بخلق تا دیر فیدوارسی اینما کن کم زیچ زیم اگر زما خپل زی نی کلی و کور خو گرزم با نده مخک مخک عبدیه ذکر کان نبوت ذکر کان او دعوت ذکر کوي چې د ما کار په دنیا کې دعوت وه او سوانی بالصلاه تي والزکاتی ما دوم تهایان دې مقام دو طاعت ته او ما تعالی حکم کړی د مانزو مود زکاتم سو پوری چې ژوند زمو کوم به او بیا چټی ده اذی خوینو معاف کوی دی خویم بیا په قبرونو کې منځونه کوي هغه هوینه د تر ژوند پورې خبره مرګ نه په لږ بیا څوک منځ کوي اپ له خو بیا جوړ یو غړی سادر غړی چوسباله ما تاغه په لږ قرضه دا کوي ته ټول مرمه عبادتونه کړي دي کړي دي اپاستر کومې سنځلېلېلې نو کلی چې بندمر شي که مال تبیہ سادهغه وایي الله او تویی چې اوس به سره زغ خپل عادر اشتیا کوم ښه نه خود عبادت زین نه دی هغه د جزاو د سزا ځای دی او بر رم دیوالدتی دې من سبد شفقت ته او ز ډیر نیک او ډیر اخلاقی په خپل مور باندې دا بناخ پکوم ولا می جعلنی جباران او نیم ګرځول الله مال راسرکشا او بدبختان لا ذی عیبونا ساتلیوا <تصفح> والسلام علی او دا اللہ ترخنا دی کما باندی سلامتی ای دی من سب دا عصمت تی انبیاء معصوم دی یوم اولید تو پا عورد چی پیدا کلیشم ناگا وقتیر گرانو خوال لا دمائی پازتو که پا جبریل. و یوم اموت تو پا عورد چی پیدا مرمان لا ندی مرکانا چا بلا کمروزی خواه و یوم اوبع سحی او پا عورد چی پیدا جواندی کلیشم بیابا راپور تک لیشم جوندے سبن مریم دا حقیقت دے او مقام دے دعیسی علیہ السلام چې د مریم دے قول الحق اللذی پیہیم ترون منصوب دے اعنی یعنی وینا حق آغا چیدی پاگی کی شکی شک یودا مطلب دے او یا ورسره دې خلک واورې تخله وینا واورې دا حق ده کنه چې خلک پاږی کې شک کوي سو کو ته الله زی وي او حق خبره نه مني جل الله چې قول الحق الذي فيه ام ترون ابن كثير نقل کړي او ده ابن سامت رضی الله انه روایت سره ځې د دې امت یو مسلمان اسلام څنګه دې ایمان وی نبی له اسلام ویلو چې مان شهدا الله الا الله وان محمدن عبدو ورسولو څوک چې داګواہی کوي کنه د کلمې د توحید او در رسول الله صلی الله وسلم د رسالت وان عیسی عبد الله او رسوله وکلمته القائل مریم وروحه منه حضرت عیسی السلام په حق دا عقیده ساتي عیسی علی السلام د الله بنده دي زی نه او د الله رسول دي او د الله حکم او کلمو چې را رسول مریم تا په ذریعہ د جبرئیل علیه السلام او روح د رحمت د الله طرفنا وان الجنه حقن وان نار حقن وان نار حقن جنت حق, حق, حق, حق د اور حق د جهنم ادخله له الجنه تا چې دا چاته سیمانی نبی صلی الله علیه و الجنه ابو ز علامه من من العمل کارنګ عملی پالله بجن اولی جنت په ایمان سره الله ور کوي او دا ایمان دی اصل کیفه دا صحیح ده چې څنګه دی یو بنده اې صعمله قبلیږي چې په الله باندې ایمان لې په پیغمبر باندې ایمان لې نو ځکه چې په عیسی السلام ایمان نې نو امنه قبلیږي کنه ولیکن د ایمان وضاحت خو په کاری که ایمان نه لکه یسان چې را وړي هغې خو داس ایمان راړی په اثال سلام چې ایثال سلام د خ زیې دی یا تریم د در نه دی او زمونږ کافیل دی دمونږ عمل تعجد نشتا نه دغه خو ایمان نه دی ایمان داې چېڅنګه حهث حدیث کرالو ج عبد الله و رسوله و کلمته القال امر يا مروح منهم اودا مخ کی سوره نساء کی راغلو کنا نو داس ایمان چې د چانی نو دا غمون د 10 ورځې او جامو جنسی کی ٹھیک ده نو دې اسه خبره کی عیسی علی السلام نو مخلی و زاحته نکي ځان لپاره غیزه دلیل نشی ګورم ما كان لله ان يتخذ من ولدا سبحانه الذي لا يقدر شان الله سرا چون سي سو ولد سو په ولد سرا ځان له زی کی سبحانه توبه الله دې تاجت نشتا دې پاک دې زکه اذا قضا امرن كل شيء فيصلو کې دی او يقول لو كن فيكون اس هو یې ریکار تا چې شه موجود شي بیان قران له کناقل کنا چوي وچ چو واجع علی نبین عظیم پیغمبر کریمه ما مال کتاب را کړي دی اوسیت کرے ما ته اوصیت کړي ما څه نذبه خل کوته څه بیان کوم نذیم صلی وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ اویشک الله زمام رب دے استادو مرب دے مونټو لغت محتاجی نو ی خلکو دا غي عبادت کوی زمانه سغړې زه چې له څور کولشم دا له عبادت کوی زه تم ام امر کوم په دی باندې راغلم دې د پاره زه بخوله دا, دا غا بندګی کوما تاګه ابدیام هذه سورة المستقيم دا غسیذ لار ده دا عیسی علیہ السلام حقیقت او دغه دعوتو نو خلق سو کړو فختلف الاحزاب من بینهم مختلف شو مختلف شول ډلې ته یهود او نصارا او پخپل میانس کې اختلاف وکړه د یهود او د اختلافو یہود او ته پیغمبر نه وی بلکې غلط نسبت او تکاو چاخه به طریقې پیدا شوي اونو سوارا او ته داسې پیغمبر وی چې خدای ته په رسولو او دغه شی بیا احزاب په خاص نسواراو کې پیدا شوه یاقوبیا ملکانیا او نستوریا یاقوبیا او ته ابن الله وی املکان یو وتا داینه الله وی اونستوری یو و تقری دریم نسبت دا احزاب مختلف شو و ویل للذین کفرو تبایدا دغه کافرانو دپارم مې مشهدی یوم النازیم خود حاضرې دودا غرواز لوینا نن خو هغه خوشاله لري نن خو دنیا کې مزي کوي نن ولا هلاکات نشتا دجک له حاضر شي قیامت کې اسمیه بهم صحابه ووري دا ټولې خبرې و ابصروا صحابوینې قیامت او جنت او جهنم کاو صغره امردا هو مطلب دی نه حکایت څه او تعجب دی یوم یاتونا نا پاورز باندې چلاوی را شی مونتم نو د ارسنو خبر شي ارسبو ویني لیکن الزالمون الیوم فی ظلال مبین لیکن دا ظالمان نن روز په دنیا کې لاندې په کوم ریخ کاره کیږي و انذرهم یوم الحسره تیم او یرا و داخلقو دروازه د دا قیامت نه چ راغینم دی یوم الحسرت د افسوس ورځو ولی یوم الحسرت ته ولی حسرت په ډیر او خل په ډیر او الګ کسان وبکه خوشاله نه نور ټول په حسرت کې پراتی دا کلوې کله چې دی جنت جہنم او جهنم او هی نکنه ډېر لوی افسوس وکي چا خزاینا پاتشو او ور ترالو ډېر لوی افسوس وکي او بیا خاص باغه وخت کې وی چې زازو به حل موت چې الله رب ول عزت مرګ راو لیدګټ په شکل کې ولالی کی او بس لرین وی چ فلوا ما تا احدن من الفرح لما تا اهل الجنه کله خوشاله نمر غراتله جنتیان بمروشیو کله چله مرگ علال کی کنا دا وخت او بیا وی کچری والو ما تا احدن من او که یو صلیت دیر سخت امر کې سختې مرګ نشته وی کنه که سختین امر کې دي علما ته اهل النار جنتيان په ټول مور شيوم چې کله امر الله حلال کی کنه دغه د حسرت واخلنه ال قضين الامر کله چې فیصله شکار جنتيان جنت او جهنميان جهنم ته و هم په غفلت و هم لا يؤمنون اونندي پټې له غفلت کې دي ایمان نرودي نو افلاتت سوی او هم لا یؤمنون انا نحن نرسل الارض ممن عليها बेशक من باخذ دازمکا هغه څوک چې په دې باندې دي, دي او مونته به دې واپس کړئ شي په قیامت کې نایذ درو انبیا او زکریا علیہ السلام یحیی علی ده تفصیلا ذکر کو اوس اجمالا ذم بیا ذکر کئ د ابراهیم علی السلام د موسی علی السلام د یعقوب علی السلام د ادریس علی السلام <تصفح> او بیان کا په دې قران کې حالت د ابراهیم علی السلام انه کان صدیق النبیان بشکو ابراهیم علی السلام ډیر رښتینه مخ کی دو وحی نہ چا وحی صدیق به یادې دو ا چې وحی او توښو پیغمبر شو اذا قال لابهم كلا جوې دو قل فلار تا په دعوت کې يا ابتي ای بابا جی لمتا بودما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دګر مکوکنغه ته ویلي عبادت کوي سو دلیل له رښتې چې ته عبادت کوي ولې عبادت کوي دا چا چنه اوري او نه سو ویني در کولی شي دې عبادت تساجت ته تذاوته ویلي هغه ورګلو ابراهيم عليه السلام کله د اور د نمروز نراوت نو داګه زه کید خپل عقل راغې هیوت هی کا یا ابراهيم ما ته پته ولګی چېستا خدای ډېر بهتر ذات دی ابراهيم عليه السلام وی چې ورګه دې پرورو رانز دې شوی دې چې دعवत ولا ورګه مخه فرخ پک راغله دې چې دعवत ولا نو <coughs> دا دعوت یې ولا شوروک ککنه نو ولوت توحید بیان کئ جونې عبادت کې دا چا چناوري نو ویني او نو تاسو په ګټه درکول شي نقصان لري کول شي اور پس رسالت دعوت تھی یا بہتے پلارزما انی قد جانی من العلم بیشک ما تداس علم راغلے دلہ طرف لا عالم یا اتکا چتا تند راغلے فت تبعنی و تب ما پس کی و تما پس راضی عہد کا سراطن سویہ جو ہم تا مستقیم زما پر رسالت به ایمان که کنا زما ثابت داری به کئ زګه چې ټیک د صفلارې زو زیما په دین مشریف علم سره ده د دین مشریف عمر سره ده دویم دعوت کې او ترت دا د شرک کئ او د شرک د ایوه تخې یا بتیبل ارزمان لتا ابو شیطان شیطان عبادت وکړه ان شیطان کان للرحمن عسیا می شي شیطان د رحمان بادشاه نه فرماندې نو ته د عبادت کې وګړېبنی کثیروی چې هغه د کوم دی شیطان عبادت کو شیطان خورچا پی جندلیو خورچا پی لعنتوی که نا اغبام پی لعنتوی ابراہیم علیہ السلام مرتوید شیطان عبادت مکو نوید عبادت نمرہ توعات تخا لا تطوعہو فی عبادت که ازه الاسنام اپلا رداتات خبرې کیدا شیطان نه ګور وینې نه دا دې تاسو ته خبرې او دا, دا لړ مختقيقه نه چې د دې بوتان او عبادت کوا دا, دا په حقیقت کې شیطان عبادت شکه نه وین اتواتمو هم انکم لمشریکون <تصال> <تصال> صحیح ده <تصال> جا خبر او من نو بس هغه ته خلې وکنه نو مطلب ده ایتاعت عبادت نه ایتاعت ته اصل کی دا داغه په لمسا داغه په امر باندې د ده دا کار کوي او زه کېغه ته نسبته کوم نو ده واځي د زنیک سورۃ یاسین کې راضی چې الله قیامت کې وای چې یا بنی آدمه الم احدث الیکم یا بنی آدمه تاسو ته نو ویلی الله تعبد الشیطان چې شیطان عبادت مو راغیزه ځکه نشي ویلي چې الله مو خو شیطان عبادت نه دا چا ویلي ټیک دې توبان وبا کړی د وونو غټوبا پیریانو بندیانو شیطان خو توبه مونږ په لعنتوي کنه ځه غتم دقه معنا راخا چې عبادتان اجتا سو تسجدی کولی ودا مطلب چې هغه تاسو وین او تاسو با هغه منل کنه ها په تخزو احبار او مروبان او اربابان دې څه خاص دي صلیورم چې دا خبرې و مننه کنه عذاب په دربان دي راشي یا بته پلان زما ان يخافو زریګم ایا ما سگا زاب من الرحمان چوبار سیتاته عذاب د طرفه د رحمان ذات نه زګ ار سکی راضی کنه خیر او شر الله طرف نه مصیبت به الله طرف نه طبعا لبه امتحان پتہ کونا ال شیطان دا ولی د شیطان د پار دوس ولی هغه به غږ نه نیولی کله په دیو زیارت لبیه کله بلبله بیه کله دیو مله شیطان دوستی ده کنه ها چې الله پرېخه ده درګاوونو ګرځي دا حقیقت کې شیطان دوستی مرض مړز بل لاره اوستي سختو بل لاره اوستي هر څومره جی ادیو ګرځینو مبلچا به دفقه کوي کنه دا دعوتی یو تورک ډیر او صحیح ترتیب باندې او ډیر په ادب سره چیا اباتی یبابای یا اباتی سمره ادب الفاظو قالوی فلر داغو ارغب انطان الیهاتی یا ابراهیم ختمه منی زمو خدایان پتہ اوس پتہ ولګی ولتو محلون کز ماده الیهونا ابراهیم لَمْ تَنْتَهِ کذې خبر نمنه نشوي لارجو مننکا وبدي ولَم پګاټو وَحْجُرْنِي مَلِيَام اوه کټو پک نو نو ګټ واندې و خلک وشتو لارجو مننکا وَحْجُرْنِي مَلِيَام او زمانه بيرتاشه مَلِيَن سمانه چې چره مخه لارانه شي چره د عمر د پاره زمانه جداشه ډیر زمانه قال علیکو علیہ السلام علیکم وی ابراهيم علی السلام چې کته هرڅو یې کنه ته بغټي راخله توارث تلاس کې ولیکن زمونږه اصول دا نه دی موږ څه تلاس کو سلامون علیکم سماان آغه سلام خوندې د دعا زکه کافر كا خدای لایق نه دی خداو سلام د دعا او د تحیه نه دی سلام زسلام نه وی د متارکتو او دیتا تسلم وی اسل کې مطلب یې دا دی چې ته ستا به دا عادت دي طرف نه ماتا باندې دو ګل گزار نهینو زمو طرف نه متاته هي ستکلیف او دی وژنې مان بغوي وي جهاز جواب الحلیمه لسه فيه کله چې ذو تنندی او حلیم دې عقل دی دې موحد دې او بل قمقله مشرک دې نو دی په دقه سي خبري ښا هغه جاهل وو تزورنه کوي او کنزلي کويو ادي وو توي عليك. سلام عليک اسلام علیکم دا جواب د حلیم دې صفيه توي کنه ساستغفرلک سا ربی زباب خان واره استاد پارا د خپل رب ان هو كان بي حفيہ پیشګه زماره په ما باندې ډېر مه حرباندې بښنه سو چې الله تعالی توفيق درکې دي ابن کثیر داوی چې ان اسيبہ ک زما د لاسونه بچره تا ته تکلیف نه را سی ها سلام علیکم او رخصت شته نا استغفر الک امام رازی وی استغفرا لانه کان یرجو ایمانه او د بخنه خبره زکو کړه چې د دوه امیدو چې ایمان را وړي ایمان را وړو معنا تاسو کنا چې ایمان سوال وکوما اللہ زمان دا پلار پوکی او دل توفیق ورکی دت ایمان نصیب کی وآت ازلو کم او دا تاسو نجدہ کی گمان وما من دون اللہ او ها غا چتاسو و تاوازو نکوی بغیر دالانا هر حق پرست داشان دیخوا التا صحابو که فویلیو جو ازی تزل تو بس خمون خود قوم نا جدا شو زمونگو دا دیخو عرص غم قادی پاتی شو عدلتہ ابراہیم علیہ السلام قبل پل پلارتا قوم تا طولتو او دا دا هر مواحد شان دے خواب چی توحید را غیر مقام خلق سر خواب عرص پاتی شی کانا و ادعو ربی او زبا راب لما قبل رب لنا خپله حاجت کې عسى الله کو نه به دعای ربي شقيا اعظم یقین دي چې نه به شمز په بلنی ز خپل رب سره بدبختان چې نه الله زما قبول نک نو خپله بدبختی وکړم چرې به دا صحیح نه وي فلما ظلم کل چی جدا شه د دینه بیرته شو وما ما يعبودون او داغ خدایان نا چی به عبادت کو بغیر د نه وہمنا لویسحاق اویعقوبم نو موږ په د خپل نعمت دروازه پرانستې دا مطلب چا تلو تل کوټي دغه دغه پریدا تر دغه نه زلګ جداشه مصابا له بېزه خپل رحمت دروازه پرانظم کن اوبا باه موږ د تاسعق علیہ السلام زی او یاقوب علیہ السلام نو وکلن جعلنا نبيا عربا وغرس لهم غنبر <تصفح> چرته داسه بنديان او چرته کې نمروزه و, و غیره نابرابريږي <تصفح> وهبنا لهم الرحمتنا امون بہانہ کلی وادي تا دخ په رحمتنا دي ټول او کل رحمت ور کل او مون غوږ ګرځو دديده پارا پراتن کو خلقو کې بیان رشتینه ډې رچت 400 کینوم اخلین اور په عزت سره اخلي لهګه عزت ته واسګور په لکتابه موسی او بیان کا په دې قران کې حال د موسی عليه السلام انه کان مخلصا بیشکای چدا موسی علیہ السلام چون کله شیو خالص کله شیو د الله طرفنه وکانا رسولن نبیان او د پیغمبر هغه چریر اعلا مقام یې حاصل کړی و مخلصا معنا ابن اباس رضی الله عنه معصوما من الکفر و الشرک و الفواحش دی توینو چه دی سزن نصر پاک شکن ونا دینا من جانبی تور الائمانی منگا آواز کلیو دتا داغی طرف دو دا کوئی تور چې د دخی طرف تا وقرب ناو نجی امونگا نزدی که دل رزان سرا جرگه کونکه ولیل تا کوئی تور که بل سوک کنه نه راغې سر تمم لا نوهدللی تا چا نهجو شوو نله ماځان سر را ندي کو او نجیا را ندي کومونږ دلهله جرګه کوونک په همنا لو رحمتې نا مونږ بهخ نه کړي او دته د خپل رحمت پووج ا واروونه نبي یا درور د د چېون ل سلامو پهې غبرو چې دویل چې الله ما سره پلی کورانه نه نه مارګره پیدا کی هارون علیہ السلام اور سره کو عجز ذم بیاو چلای ټول ما ته محتاج او نو ما ولر سکڑی دینو ناذینا قربنا وهبنا واذکر فی الكتاب اسماعیل او بیان کا قران کې واقعا او حالت د اسماعیل علیہ السلام انه کان صادق بے شکا دیر دیر رشتی نے پک پل وعدہ کی وکان رسول النبی اور رسول مو دا اللہ طرف نارا لے گل شوی اور خبر مخلوق لرا دا اللہ دا دینا نمدار کوئی چناہی کا بسبر علی الزبح فی صدقی اسماعیل علیہ السلام در دا دلیل پورا دکانن چیزانه چړې تني ولې دا پورا د وادیرشتن ولې وکړه وکانه یا امر و الزکات او ددا حد او کانه چوینا به کول خپل اهل تا دمنزم دلا عبادت او الزکات او دزکاتم چې صفائی کوي دبدن دمال او له هر څو دین کې ډېر ډېر ضرورت ته كنها مؤمنان او مسلمانان ټیګه نه دا اصل کې پاک خلقي ښا زړونه لومبيه پاکي ابدنو نه بیا ورپسې وکانا ان در ربي مرضیان ها... او دې ز خپل رب سره ډېر قبول شوي واظ کرو فل کتاب ادریس بیان کا په دې قران کې بیان دی ادریس علیہ السلام انه کان صدیق النبیان او دې رشتینه د الله پیغمبر ورفعنا مقامن علیان امون غو چتکړل د الله مرتبه لویتان مکان مرته نه مرتبه علیان ابن کسیر وی او مشتهره به حق ادریس من اخبار کعب الاحبار وفي بعضی نکارتن کوم خبر چې خلق مشوره کړل دا ادریس علیه السلام په حق کې چې الله سره ماسمانت دغه څه خې جوړې جواندې لکه یعس علیه السلام چې تللې او د موت نوم بچوې ده دا وی دا ټول اسرایلیا ته د کابل احبار خبری او بازي روايتو کې وکړ ډېر نکارت ته منکرات ته راځه مکړی ندل تمرات رفات سره صاحب د ہوئی چې المکانو العالیو شریف بن نبوته وذلفا عند الله مکان نمرات هغه ډیره اوچته مرتبه ځنه بوات چه دینه بو لوچته مرتبه نه کنا روح الмани موي علو شان و رفعه القدر شان یو چتو مرتبه اوچته وا دا نه چې اسمان ته هي جوړی اولایک الذین دا وواله پیغمبران ذکر شذکریا علی السلام یحیی علی السلام عیسی علی السلام ا تفصیلن ابراهيم علیہ السلام موسی علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام اولائکہ دا ووله پیغمبران دي دا خلق د یا نام الله العلیم چې الله په نام دی خصوصي د نبوت او د رسالت من النبیین چې دا پیغمبران دي من ذریه آدمان ورشان د ټولو یا زی بیانې اولاد د ادم علی السلام بل زینب دی راولي چې هغه هم په لار دی اذهم وممن حملنا معنو او داغه چې اولاد دې چې مونږه خې جولېونو علی السلام سره پاکشته کې ومین ذریه ابراهیم او سبا کې اولاد د ابراهیم علی السلام دی ویسرائیل او دیا صلی الله علیه و, و, و مممن حدینا او تبینا او دغچه اولاد دې چمږه ته ہدایت کړو ته صحیح لري امونږه غوړکليو د پیغمبري او د نبوت تپارام مونږ ته محتاج او د عجز خلاصې ذکر کوي اداۃ العالم آیات الرحمنه کلاج لستلشی په دی باندې آیاتو نا ده رحمان بادشاہ خروا سجدن وبقيا ندیو پره وات الله ته په سجد باندې او جلیل ذن کی دا مجموعه خبر شو ها چې غیب دانی خو سکے ټول الله ته په سجد پرات دی جلا کې فریاد کې دس انتهایی عاجزی وې کنه نبس کتا حق پرست پیجنی کنا نبس کتا حق پرست پیجنی کنا نبس کتا یوه علامہ بی پیجنی سی ماه ام پیوجوه من اصر السجود صحابه ام چې چید په پا کې بدا آجزه آسار لوی بنای تکبر بنای آجزی بای آجزی بای د حق پرست و پہچانو فخلفم ام خلف نو پاتشو پس ده پیغمبرانونا نه اهل خلق اضعو السلاطا چده اللہ دینی برباد کو وطباو الشحوات اروان شو پا دنیا پسې خواهشاتو بسی وصو فیل قونا غیین نو دیر زردا چوب ورزیگی اگه کندی ده جان نمتا غیین کگو اگه کند ده خواه اممم <تصف> دا خلقت نه پاتیشو د حضرت مجاهد وی چې هم فی ازل امته ولي نانبیاو نرستو دا, نا دا امته کنا مخکې امتو نو کې پیغمبران راتلو راتلو نو هغه کې هرستو مستنو کنا رست خو دی دی چې بس نور پیغمبران ناراضي نو او شمار لشی چې دا خلف دی اریس خلف دی و دی خلف دی وہ خلف خنوش کنا خلف شخا خلف خزع علیہ توی اودی خلف نشو ناغز کو چھیھم پی حاصل امتی دا دی امتیادی یہ تراقبونا تراقب الانعام والحمر لاویرہ نا اهل بسوئی پیو بلسوریگی لکا دو خرو دو غانو دینا احلی دا فیت ترقی پلارکسوکی لائے قابون اللہ بس سمایی نداغ اللہ نیریگی چی اسمان کے اون اولا استحیونا من الناس فی الارد اناولا پزمکا کی دا خلقنا حیاء و شرم ورزی دیتے بیلی خلپ انخوا خلپ پلپاتی شو نا <تصفيق> <تصفيق> <طلعوی> اهل حلق دې توي الله يذيبا كان دي تغورزي کما کنده عبد الله ابن اسود رضی الله عنه وي وادن في جهنمه دا یو کنده ده په جهنم کې بعید القعر چې ویخې نه معلومي ته به یو غټه ګولو ورځه هغه بقال کې نو رسې ویختنه او خبيث الطعم ابد بوینده پکڑے رضیات ابد بوینده پک دا ټول باغی تغورزی نه الا من تابا وا امنا وا عامل صالحان مگر غسکنا چې د درې نمبرې پکې توبه استلې د شرک نه دا خلم به خبر او به ایمان راول د الله په وحدانیت او به عمل کړي عمل صالح فلا یکدخولون الجنه دا حلق وا جنت ته داخل شي وَلَا اَذْلَمُونَ شَيْعًا دی سر وزارا ظلم زیادتی نیفه جَنَّاتِ عَدْنِ نِلَّتِ اگه جنتنا دام شوالی حقا وعد الرحمن عباده و عبادهو بالغیب چو احدا اکرل در رحمن ذات تقبل و بندیان سر او سنگا وعده دا ندی نو نوچی سیلی دلی ندی یقین کړي جن ریشا چې دا خلق ډېر ذ صفات لایق دی ښا انه کان وعده ماتیان به شک او دل راتون کدان شک پکه نشتا دا سه جنت او د آرام لا اسمعو نافیا لغوان نابوری په جنت کې بده خبرې قدرين الا سلامن صرف سلام با اور سلام سلام ولہم رزقہم فیا بُکرۃ و او خاص زدید پر رزق دے پ جنت کې سهار او ماځیږر یا نار وخت کې عموم د کنا هر وخت تلکل جنت اللتی نورسمن عبادنا الله وی دغه جنت چې دا بیان و دا هغه دي چې موږ خپل بنيان له ورکوم مين عبادنا مين بیانې خپل بنديان ولا کم بنديان من کان تقیا هغه څوک چې نه د شرک نه بچ کړي اوبنه عباس دا ما نه کوي تقیا من الكفر والشرک دایادی ذیلوا لایدا جنات ورکوم مشرکان له نور کوم کافران له نور کوم <استشف> دی سره موږ داوا کړی دا دا ولې یسا او دې کې د امبیاء حال دا بیا جزې بیان شوی ټول لا ته محتاج دی قدم په قدم الله نسوال کوي نو د زوی مېسا دې کې د ملائکه عجز ذکر کړي نو جبرئیل سلام حال وَمَانَ تَنَزَّلُوا إِلَّهِ بِأَمْرِ رَبِّكَ مُنگا خوکتا نشورت لی دا سماننا مگر په حکم درفستا سره زمونگا وی اختیار نشتا گواری هر سو چی اختیارات د اللہ دی دا حدیث کی راغلیو چی جبریلی اسلام نورا غلی کنا سور ایک آف شو تکه تا پوسنته نشيو په جواب کې وی چې سبا به جواب در ان شاء او وي مشهاله سوره دی را نغه جبريل بیا راغه نبي عليه السلام ورته وی چې ما يم ناوکا انت زورنا اکثر ما تزورنا ولې سچاله چې ډېر ډېر ناراضي زمون سره بیا بیا ملاقات نه کې کنا په پښه و نه غو ته وینا زه مې اختیار نشته زه بخپل خو هغه غونرانم چې غنځل ته زما سکارې دنیا کې گاډې خپلما یا سنو سکار کومه زمون خو بس د الله حکم ته ګورونو موږ خپل کټن شو کې خو دې الا به امر رببك نیو فلزل بیاشت تنور اغلی نبیائیوی جمالی <تصفح> لیا ابتا اوان چیزو ولی نرازم سکر چیزو گورمانو صفائی نئینو وانتم لا تتصوکونا مسواک نواحی او لینا ولا ته په ناسپاره کوم نکونه اخلی دومره اوږ د کړيدي چې چړیم ته جوړې کړيوي د بندیانو نکئ ولا ته ن کوونه براج او ګورتونونه پاک نه نو داګوره په او دس کې واده خیال سا که نه خلال بهکې خلال د ګورتونو لاافقا کې راځ که نه. <coughs> نیوزل زاویلو چې صفائی نه نموږه د زیتن زو کنه مو صفا زیتو نو دی خل ساته کنه ومان تنزلوا عجزی د ملائک لهما بینه ایذینا او ما خلفنا او ما بین ذلک خاص لال ر اختیار دی د هغې چې زمون نمخ کې سدی چې غ آسمانونو اځ موږ ناروستو چې اځه او ما به نه زالیکا او سکه په میاند دی کی دي دا ټول د الله په شای دې کې د بل چا سنشت کنه او ما کان ربک نسیا او نو د رښتایي روح ان کې دا ویریګ نه چې موږ نه را لګیایې سار شو خبره اصل کې دا ده رباتې مخ کې سره نشته حضرت شیخ ویلو چې تقیاً سېو معنا خو نهي په له معنا خو دې يرادا يرادا او جبريل وي مونږ په خپل یې تاسو باندې یېږي جبريل وي ولي دا کدا وصول لږي سمرا ني ذکيږي نظمره بدر باندې hebat زیاتېږي کنه جبلو تاڅ لااخ را ځ نه هممونږ چې بره لوړ شوو ډیرر ب را باند دی و دغته ندي شو که نه ته چې څوک دارو خلافیت ته نديه ډیر یاېږي و نه پهې نهوي نو تقیین سره ل چېپې بره ته زمونږ د حال نه څخه بر دخ لامه اووش را باندې نه را ځ او زه چې را ځمو ټول ملک به اوشه پراتئ پاسماننو کې ځکه بره په آاررش کې دما کو شي که نه چلله کله حک کې راځي او سر فاکر کې به را نو په آ کې او دما کو شي و لک زنیر چې ګټې ل را پرې دی نو ملک ټول به اووش نو مچ بیا پوښتنه زده نه تپوس کې جبرائيل لکنه جمازه انزل ربكم سپېره ام ده دیو ته بیا جواب کی چې قال الحق یو حق خبر ده هغه سره دا غمي قیامت شو ولیا خدار سوک د دینه په هیبت کې دی رب السماوات والارض وما بينهما اغه ذات چراب د اسمانونو د زمو کوزه اوسه چې په میاند دې دیوارو کې دي دی علاج دا ده خان نو اے پیغمبر د الله بندگی کوا اوسه غ بندگی خلقو پہشان نه کاو دسکي مزان تتيو کې تلکا او د سم کوا پیغمبر ویلو چې اسبغلو ذو او د سر کوا چه تا اوچ زیپا که پاتی نشکنی پور بس وزی ناو دسیم داسی تتیوکی نبیات چه راشی نبیات چه راشی نبیات چه نیت مکرد در در در اخلاسه اینه ما خلقو تیما و را نیت خود در شده دل. او بیات چه ادری گو نیت خدای تو زکا منزکی در ارس یاد شي. ویختي سمانو نو نووسي سموي سم دا هرچي منګزينه درا وړي چا مې سمانو او چا پیرو بزان الله سووي کنه چرته کټي مې وی بجني نیولي په منځ کې یاد شي کنه تنهه وتلي يا الله د عبادتې نو واستبرلې په عبادت کې ډېر خوشوہ حضور کا حوصلہ کا وا چې غیر کارونه پکې نه یې کنه خلاف د سنت کارونه پکې نه یې واستبر له عبادت کې خپل زړه سکون ورکا چې بس وسره عالم ځای ته اوس خپل رب ته ودريږه ما حل تعالی لهو سمیاں ولی تا ته معلوم دی د الله د پاره څوک مثال او دا غو سفاره شریک هل تعلم له يا بندہ کوم معلومه تن مونته مخیقه نه ښه چې تا سیبتونا د خدای ویښلی دي د ذمہ وار دی او دا کار ساز دی او دا غوث دی او دا پلان دی مونته هو تاروسه معلوم نشه هل تعلم له سمیا مشرک توي هر چاته وي ایا ته پیژنې دا الله ده پر سو کوله ده مونته مخه کنه ته یا ته پیژنې چې الله سره پنوم قدرې کې شریکی پنور سکي دي نه خدا الله بل چتویل شي دا دوی ذکر شوې درې مکه صرف زواجر دی ښه ويقول الانسان واذا ناشكر انسان اذا ما مت کل چې زمرد شمه لسوف خرج حیام نبی ابو ز راستلې شم ژوندې غوروی د خلق دا خبرې کوي تموږ عقل خو یې دا نمنې الله وی استعقل به او تا ته خبر نه دا کړی کنه اول ای ذکر الانسانو ولې دا انسان دا خبر نه یادې ها دیتا فکر نکی ذکر مانا فکري که نخوا انا خلقنا من قبلو چه منگ پیدا کلو دی مخکی مخکی ولمی اکو شیعا او دی حس چه نو کنا اما پیدا کن نبیانشم پیدا کولی فا وربکا دی خبر سراد الله غضب زیادی خوا د توحید نه انکار د قیامت نه انکار دی خبر اوسره الله غضب او قهر زیاتی انه علامه دی چې سوګن کوي بیا قسم می دی پر رغب استا باندي لنحشرن نو چدو بخامو خاذی را جمع کوم قیامت کې او شیات ویناو د دې هغه دوستان چه زیرر فحو ثم لنحذرن نو بیا به بی حاضر کوم هوله جهنمه چاپیر دا جہنمنا جسییا پریوزی با پگوڑو باندی دیر ہے بت نخا ٹنگی دے بانشی سم لنن زیاننا اب یا منگ روباسو من کلی شیعات دا ہر اڈلینا دا سرکشانو دا باغیانو ایہم اشدو علی الرحمن چیا په ټول کې سختو پر رحمان ذات باندې د سرکښه نه الله تبع کې معلوم دي کناخه هغه ته هغه مشرانو او سرداران ټول معلوم دي امام رازی وی منشیاتن من کل تعائفاتن من الغوات دي دا قاویان دي کناخه سرکښه خلق دي الله یې په دې کې کوم هغه سرغ نه دی کنا هغه په کې را و باسمه معلوم دی حدیدہ دیوانے انکار کیا ہے ثم لنحن آلمو بیامونگ خپوئیگو باللزین پاو خلقو هم اولا بحاصلی چی لا دیر لایق دی جہنم تا دتلو اللہ غبک امہ تمعلوم دی چی کم دیر لایق دی مخی دیتول دید دی پارا ہوئی چی بیا قیامت مجھتا جو اندن مجھتا دا دومره خبر الله تمعلومی دی وَإِمَّنْكُمِ اللَّهُ تاسو دُوَهَا او تن مگر زبا خود جہنم بانده کانا علی ربک حتم مقضی دا پرفس تھا او سوگن ده فیصلہ شوی فیصلہ اکڑا اچھ دا سبا کیگی چیمینکم اللہ عَرِ دا خوڑیر دا حیبت آیت تخا تلوي سوق جهنم نه نخلاسي که خدي کو بد جواب چا کړي چ هل خطاب للعصاة خبره خود مخ کرا روانه ز سرکشو خلکو رضا غيتا الله وي چ يو تنم ممتاز نه شيخلاسه جهنم نه هزویم جواب دا کوي جو وارث دې ذکر کړې داخل تنوي دغه ار لفظ کې یودا یودمانه یې کنه د وارد ورود دخول نه دی جانم تبدن نزی نا خواکه تیرې دل دامه الهغه دې پارایاتو نه یې سوره یوسف کې 13 19 آیاتو فأرسلوا واردهم فأذل ذلوا وارث یو لېګ نو هغه پخپلې کوڅې کوي ته کنه بوکې کوځکړه فاذل اذل واه نو کوڅې وي هغه خو خاله نو او دا غو شری خبره ده یا سوره قصص کې برازي موسی عليه السلام په واقعا کې ولما ورذما امدین نا کله چې ورسې دا غو بود مدین تن ورغټ شوتا نه بس هغه تخواته ورسې ده نه زکه دی وی چې زمردینه عبور دی چې د یانند پاسبتی ریږي زکه د پولیسو راه ته خپل د جهنم په خیټه را کنا چې باغی تیریږي نو ورود او تعویل شو تمانا کوي عبد الله ابن عباس چې ال ورود ال عل ممر علیها هغه د پاسو تیریدل او ابید ابن عمر وای الحضور تاریخ حالت ل لل ذل تاخو عرصو کئ او ابن زید وای العبور على الجسر ما با پل بند تیرې دل ذات مراد دی رضا وای او پل تیرې دل شتا د هر چا پاره کم بیا دی قاولیات کار سوږی باغی بزی او دغه سه اساسه جهنم د نسل چلاوی چې خیم به وطنو ولې چې نورم واسره د جنت قدر زیات شيخه سړی سره له علاقه قدر زیات شي د خپل کور د خپل چې بل ځای وې نه کنا نو تو توبینه و باسي او یاخدای مونږ قوتیر خو شوکر دي یا الله مونږ خوشطاریره شکریا ادا کوم چې داګه سینو یو چې دا, دا مونږه سهولې ده من شکرونه ادا کوي کنه ها چې دې باندې له ځانم څخه لُکی اپا غروډونو موډونو یو دی ګرځي کنا دیو بیا ډېر لوی شکريہ ادا کئ سُمَّانُ نَجِّ الَّذِينَ اتَّقَوْا بیا موږ اخلاص کوو د دې ځانم ناو کسان جزانه بچ کړو د شرک نه خو په ګناه پويتلیو نا ویته نه بچ کو وناذارُ الظَّالِمِينَ فِي او پری مشرکان په دې جهنم کې پړ مخې ټوله مړ وایته فیضات العالم آیاتنا بینات جرمسدے allele جرم خیخه ولی حمو خاطب اوسکی خلق چې ټوله مر به جهنم دې سګنا کړو مالله یې دې ګنا کړو چې کلا لوسلی شي آیاتو نه زمونږه د توحیدو بینات قال الذين كفروا للذين دا واذا الكافرون عدت تخا دي مخابد لئی نو په دې طریقه باندې ښا مؤمنان توئی چې تاسو چې ځان ته په حق نو تاسو زمونږ نه پس باندې ښای استاسو مدرسه لوي دا کوم ګراشتو تلکه ولولیا که څه کوي غډيږي پکې ها بیا وستاسو انتظام ستاسو تنظیم دا اکل او زشوربو دا به تر دې که زمونږ راځي ستاسو ځای نا مکانو نا د رہائش اسباب راښت زمونږ او ګور اخپل ګوره ګور دي پدې باندې ځان فخر کې لوی کې د ده هاغه وخت نشورو ځکه دې په لید نبی صلی الله علیه و صل وسلم او صحابه مجلس کوته چې چټای ویه وا یا نه ناسب وو په شکو کې په او په لږ به په ځای کوته نبی ابي دي ته دا پیغور نه کولو چې تاسو دا سه جمعه ستاسو دا ستا سه مجلس دی اا چې هوګي او بابا کې سړی تنه ملاویږي لو اي ذا كافراندي مومنانو تا اي الفريقين نه كميو زد دوارو ډلونه چې مونږ او تاسو یو خيرو مقاما بهتر دي په مکان کې واحسنو نذيا او خيستدي په مجلس کې الله وي تا مجلسو نسلي دي دي تا سامانو نسلي دي دنیا نمائش او خو زبهورو کې برات دي وکم اهلكنا قبلهم من قرن سمرړې رحلا کړې موږ هغه مخکې د دینه پیړې هم احسنو اساسن چېرې خيستو سامانونو داوی د دا کور سامان ته اساس وي لاج خلق ځان له جوړ کړی کنه او دندلی خې دا د برستنې تلایان او کمبل یو اساس ورېانو په نمایښ کې هلته یو قوم نو خو علاک شي وي دی ساسو بسومن منځله او ساساسه کل من کان فی الذلاله او يرسوک چې وګورمه راځي کې ډوب دي او خوشاله دي په هغه خپل باطل باندې خوشاله دي فل یحمددل او رحمان ومدم نو الذی ډیرو مر ور کیدلرا او الذی وساتې دلرا په دې خپل کفر او شرک کې ډېره زمانه چي ده پکې خوشاله دي دا قرآن طرف ناغیتا پا دعایی دا کنا چو فی تغیانهم حتی ترغی پوری ازارا او ما یوعدونا چوین او قیامت چی دی سر وعدا کولشی اما لعذابا یا خو عذاب پا دی دنیا کی پیراشی ویما الساو یا قیامتو وسیعلمونا زرد چی پویا بشی من هو شر مکانا وعذاب جندا چې سوکوو ډیر ناکاره ځای او مکان واله چې د چا ځای خرابو او د چا واذا فژ او ډیر کمزوری په لهخر کې او په مګرو کې په ډله کې دی په ضیبانېفاخر کوو چې زمونږ ډلی لری دي زمونږ خلک ډیر زیات چې زمونږ ضایونه نهله ستا ځای دا نه دی دا ستا ځای دی دا بستان نه پاتې کېږي تازې فصل کې اخرت کې دې او تبه وې نشته هغه خراب دې او استاد عمرګری څومره کمزوري وی وې زيد الله الذين اهتدوا هدام او زياتی الله کسانو چې حق پرس دي نور هدايت ترقی ولور کې په علم کې په توحيد کې بصيره فالتوحيد روح المعنوي غیرا سره الله دائم ذات کوي والباقیات الصالحات خيرن عند ربک ثوابا اوغه اعمال د مومنانو عبادتونه او د دنیا را خدمتونه چې هغه داسې اعمال دي چې مه دی, نو ډیر به تر ديستا در په سرا ثوابن پاجر او ثواب کې وخیر مرد او ډیر به تر دي چې هغه واپس انسان واپس لارشي <تصفيق> باقيات الصالحات محكم ترشيو سوره كهف کې دلته موږ غا معنی تنمرات ده ابن کثیر وئی جلس رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات یومن نبیلی السلام یوزل ناس ته کبیسا سوچا ایو سانگیرا واغستا غچا نفحت تا ورقو پرانیتی نوسان رلینا سوما قالا بیوی ان قول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و سبحان اللہ والحمدللہ تحط الخطایا دا کلماتی توییبان گناونا دا سری جایی کما تحت ورقو حضر شجر لیکن دیب سانگینا چیغا پانی پریوتی نا یا پی باد راشی، حوار راشی ابی ایوی چی خوز هن یا دردان دی صحابیتی ایوی چی دا یاد که کلمات خوا قبل ایو حال بینکا و مخ مخکه د دینه چې تاسو د دې پمینکه پړ دراشینه موتراش دا یاد ساته او بیا وی چې هن الباقیات الصالحات دا غږی چې قران یادې چل باقیات الصالحات او وهن من کنوز العرش دا د عرش د خزانو نه راکلي شوې فکان ابو الدرداء اذا ذكر هذا الحديث ابو الدرداء چې دا حدیث بیان نو قالا نو ويبي چې لا اهل لنا زبالا اله ولو كبرنا زبال الله اكبر وایما ولو سبحنا الله زبال الله تصبيح وایما حتى يزار ان الجاهل تردي چې نا څوک نا خبر مې وی ني نو ابویکی دې جوړ لیوانی دي چې بس کینا دور به وایم ځکه چې ما ته پیغمبر ویلی دي رضا باقیات الصالحات دي خان ابرات الذی کفر بیااتنا ایت وینیا غسړې چې کفر کړي کړي آیاتونه زمونږه وقاله بیا وی لؤت یان که هم خبره را کړی شي ما ته کې اخرت کې مال اولاد دیره دلته ول مال اولاد الله ورکړي او حضرت خباب وي رضی الله انو زبذلواره کار کو توري و جوړولې نیمه یو کافر له توري جوړې کړې وي ابن وائل نو په اسینه یې را کړی هدیخ و اگه کاری خود بیا ما ایمان راولو چه ایمان می راولو نو کار رو خراب شو دا اگه وقت نخبر خواب چې چه حق تراشی که نه سخت پیرازی بیا اگه سمال دولت نه نو را دته چې چه اسمال اخپل قرزه راکا اگه وی چه خواب؟ دو خبر شویم چې تا ایمان راولو نو و انا در کومه چې بیا واپس شي او دې مان توبه او بازه نیمه تا وي چې قسم په خدای قزمر شمه بیا ژوندې شمه په زړه باندې نه واپس کیږم دا څه وایته نو هغه وي چې خ بیا به ژوندې کیږی ما وي چې او ویزال تبه در کم دلکان اوس را سره نشتا و ہدایتون نازل شو چې خدای په دې تمامه چلته وم زمامال او اولادي اتل عل غیبا ولې خبر د غیبونه قیامت خدای غیب وحال لري د ځان خبر کړي یو حمزه بک نشتا ا ایتل عل غیبا امیت تغازین در رحمانه احدن او یا کزانه نه خبر کړي خو پورا کړي د رحمان سره وعده د توحیدم اخوب هغه زوږ دا خبرې کوي چې هغه الله سره توحید وعده پوره کړی په دنیا کې نو تکوم دې پوره کړې ده کلا دا سن دا لکه دې چويي سن كتب ما يقولو من غليكو دا خبرې چې دا دې سلويه فخر کوي دا من غليكو ملائک لګیا دي کنه الله دا غي غلیکلو تا پلیکلو چې زموږه پاریه اعتمادتې <كتب> چې دا غینه غلطینه راضی ونمد لهو من العذاب مدن مونږه تیاری کوو د لهذاب نه پوره تیاری ونرسو ما یقول و بخلو د نه هغه مال دولت چې <تكت advanced scripture> دی په نن فخر کوي و یاتینا فرد را بش مونږه یوازې دې الاخرت د حال نه خبر دل طبيعي جرم بياني جز عذاب تیارې الله دې لکه یو دار سبته نواخلي چې دا دې په سب باندې موږ ګناګار دي, دي. وتخذو من دون الله الهه دین ولي بغیر د الله نه نور څوک حاجت روان مددګاران صد پاره ليكون لهم عزا لبرکت لپاره کړه धर्म دا عقیده ده <تصفيق> خوباس په برکت پسه ماړ دینو صدا سره خبره کوي نو کوئی بچی نه یاره مونږه دا څه نه کوو خدای غزا یې کې برکت ته نوزکو ولوزو اا دا سورتیه یسین کې مراشی چزی دا مطلب ده. عدل دی عدل تومویخه ليكونوا لهم عزن چې دا आले هدا دي عزت ولورکی او برکت ولورکی کلا چرنکی دا څه اغی سره سويې جدان سره سيكفرون بعبادتهم دا غनेक بنديان با انکار کي د دې د عبادت نا قیامت کي ويكونون عالم ضد او شيبه د دې د پاره دشمنان دیو تاولياوي پهلکه ستا خو دشمن دي ته تسلو علي او ب قیامت کي ستا دشمن شي الم <سلام> تراتنگوری انارسلن الشیعاتوینا چمونگور پریخی دی شیطانان علی الكافرین پدی کافرانو باندی تا اوزم عظام آو وسوسی کی دی تا قسمان قسم وسوسی اچتی دی لرا پا اچتولو سر تمش <تصفح> با هر حیثیت باندی دی کارونه چی گوره تا اوزهم عزا دا شیطان پی لبی کئی کل پی قسم شرک کئی کل پی او بل ناشنا ناشنا طریقی و تروباسی که نخوا فلا تعجل علیم تا تلوار مکاب دی باندی دا عذاب انما نعود دلهم عد بیشک امونگا تیاره کلی دا لتیاره ده. او بل عد ده عددنه شمارلو ته وي مونږه شمارلي دي زديد پارا هر سو پښمار سره څه مطلب نعد لهم ايامهم چې دې دنیا کې څو ورځې وي چې پیدا شترمر کا پوری دا مخکي الله شمارلي وي ايامهم وانفاسهم ا دې په دې خپل جون کې سم راز لسا دلای ما غش مارلی دی نذیر پر دنیا کې مغواړه دا د آخرت ته غوښتل پرورې کنا یو منشر المتقین ال الرحمانه وحدن دا باغرز باندې چې راجمه کومو متقیان خلق مومنان رحمان ذات کامل مانو چې متقیان راجمه کېدل وړیر د عزت وی امام رازی ذکر کی ابن کثیر عن علی جلیل رضی اللہ عنہ قال تو لا علی ارجلهم یحشرونا دم منان اللہ را جمع کی التا و پیعذاب نر رازی پیعذاب ولی رازی علی ارجلهم ولکن بنوقن لا یرى الخلق مثلا علیها داځي لوخان په شکل وسپس پین پین سوړلې وی نو وق وتوي چې مخلوق په دا سړي چرني لیدلې او راحائل من ذهب د سونی اسباب بقاری پروتی چې هغه بنده پکېنی نو فیر کبونا علیها طاری وسواری حته یذربوا ابواب الجنه جننت تر دروازو پورې او پاغي سواري نحشر المتقين وفد دي که کناوي وي وفد راغلي دي نو وفد بیاځني چې ډېر په عزت او په قدر راضي اږي توافت وي دا د مؤمنانو شان دي ونسوق المجرمين وبشر المجرم مجرمان خلقوا الى جهنم جهنم طرف تاویر دنت گی وي لا يملكون الشفاعه اختیار نه لري د شفاعت کول اسوک الا من اتخذ ايندار رحمان عهدن مگر اسوک چې پر اکلی وعده رحمان سره وعده خپل په توحید ایمان او عمل صالح یو اغيبر د لپاره شفاعت کی او دی له حز کنه کیږي چې دا خواغه نازولوال دي کله ها وقالو اتخذ الرحمان ولذا دي خو په دنیا کې ویلو قالو معنا نه چې په جبهه ویلو عقیده دا واخه یا حدیث کرا من قال لا اله الا و دخل الجنن و سمانا پا جب ایووی نا اعتقادا نا دی خدا آقی دوا پا دنیا کے چی رحمان دا زند پارنازوالی نی ولی دے در دی آقی دوا لقد جئتم شئ ان ادن یقنان تاثرات لوک لاؤ لو پا داسی او گنا سرا جدیر درون دے ادن مانا درون ابن خالوه اوی ادن عجیبا ناشناکارو مکو داکاری چارنوکر خواهد ستاسو اللہ دو پارم نازولی وولدو کوتو سمر درنده تکادو السماواتو یتفتر نمینو نزدی را چی دا سمانونا روشلی گی دا دید و جنا تکلی تکلیش وطن شق الاردو روشلی گی دا زمکا و اور اپریوز غرونا ټوکلي ټوکلي داولے ان داول رحمانه ولدا دا خلق او الا الناس اولے کوت کنه ها دا دا, دا, دا خبره آسمانو نن شیز غملي ورونه نن شیز غملي زما کین او دې انسان غملي دنو دا ان داول رحمانه ولدا التویل کبرت کلمت ان تخرج من افواههم د دې خلینو چې کوم خبر روزی دا خټېره د جورم ده نا غایدل ته کې وضاحت وکړنا څو و ما يم بغیل للرحمن الایت یتخذ ولدا لا یق نذی غشان د رحمان سره چون سیزان لسوک پزی هغه ساجت زعمنته په دې پیژندلینه ده کنه tie ززان په شان حسابي ادي خدامن کوي خلابه ان یو دا ګمان کوله ان كل من في السماوات والارض نديدا حر سوق کے آسمانوں پزم کو کی دی ملائکہ انسانن الاط الرحمان عبدا مگر د عبدیت کو صفت سراھا تول چیزن و طول عباد دی عباد ولت پگنشتا کلوہیت پگنشتا تول لقد احسنوا عطاء و یقیناً چې الله پورا کړی دی په خپل علم کې او شمار دی په بشمار سره او کله هم آتی یومل قیامت فردا <تصفح> او ټول برآشي الله تعالی پر ورځه قیامت خو یوازې یوازې ان الذين امنوا بشکاک سان چې مان راول او عمل کړي وساله سيجالو لهم الرحمن ودهم نزردا چ پیدا وکي دديده پارا رحمان ذات او محبت زه خپل ځان نه ځ خپل طرف نه الله او سره خپل طرف نه محبت کي او یا پیدا وکي له دي له پزړونو کې خپل محبتو دي پزړونو کې خپل محبت واشي دي او بیا بل چا سره محبت نه کي صرف الله سره کي ادریم غدن خپل میانکی دی بیو بل سر مومنانو بیو بل سر محبتی او نور سر بینی غیر خلق سر داد ایمانو دا عمل سالح نتیجه دکنخا چلی اللہ سر محبت پیدا کی دا اللہ دی سر پیدا کی یو بل سر پدی عقیدہ باندی فینما ایسر ناو بلسانکا بیشکام دا قرآن اسان کو استا پا جبا باندی عربی چې ستاسو لغت او چېبه عربي ده نو قرآن په دې ځکه نازل کو چې دا اسانه ده کنهفه نو قرآن په دې لغت اسان شي یو ځمانه ده ځین بل لسانی کې چې زه جبې نمراد لغت وانه غستې شي بلکې داخلي کې چیز دا چې بیان دی نو مونږ ډېر اسان اولستو ستاسو چې بابانه د قرآن چه نبیه الاسلام باوی که نا بس لکه او بوچی مئی پاکی روانی دا سبی پا دیجیبا دا قرآن دال پاز رات لدا سی دیر پاسان پان اس خواه نچه قرآن دا چاپا جب آسان شی ناغل سپا کار دی خاموشي که نه نا لتبشر به المتقین و تنظر به قوم اللدہ ذې د پاره چې زیر ورکه په دې سره متقیناتم او یې په دې سره قوم جګړمارم دا خو لوي کی چې سمې قران ور وسته او آسان شوته نو هغه باندې دعوت لازم شو چې وځه قران رسې کناخه چاله خوشخبری ور کول او سو کېراول قوم اللذہ جګړالو هغه به یې کناخه وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمردیر هلاک کړي موږ مخکې د دینه قومونو په لې هل تهسو منهم من, من احد نو آیات وینې دا غین نن یو تن په دنیا کې نا کوي خو به نشناکارو د کسب په چې په خوانې پاتې شوه نه هیڅوک نشته ځکه بندیانو کې فرق راځي کناخ زمونګو داږي ډېر پرخ دي هغه به ډېر ناشنا او په مخلوق کې هیڅ څوک داږي نه نه پاتې شوي او پاتې کېدل سکه او تسمعوا لہم رقزا یا ته اوري داږي د پاره کشار د خپل نڅشته دنه کشار به سره شي الله ودا سو په ناشيخه تاسو به دا دنیا دي خلق نه خالی شي لکه نن چې هغه خلق په دنیا کې نشته څه دینه زر کاله 2000 کاله مخکیو وختو کې